السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه للمتقين ولا عدوان الا الظالمين الحمد لله الذي لا يتخذ ولدا ولم يكن له في الملك لم يكن له ولي من كل وخلق كل شيء فقدره ثم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال وصحبه اجمعين وبعد وصيكم ونفسي لكي توصلوا يقول سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العلي العظيم دوغ زانغ واسلام na katika siku ya leo tukufu siku ambayo kaiteua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu wake na kuusieni katika jambo kubwa tukufu lenye kuleta mafanikio katika dunia hii inayopita haraka haraka na lenye kuleta mafanikio katika maisha ya milele maisha ya akhera ambayo sisi waislamu ndio lengo letu kuu kujiandaa kwa ajili ya kupata radhi za Mwenyezi Mungu katika maisha hayo Dugu zangu wa Kiislamu takwa ndio msingi wa mafanikio yote ya manadamu katika dunia hii Ndiyo msingi wa mafanikio makubwa zaidi ya kupata pepo katika maisha ya akhera. Na Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala amezungumza sana katika Qur'ani Kulihimiza jambo hili. Kututaka tukifunge na jambo hili katika hali yoyote, katika mazingira yoyote, katika wakati wowote. Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala akazungumza A'udhu billahi minash shaitani r-rajeem. Atasema ya ayyuhalladhina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mliyoamini muogopeni Mwenyezi Mungu, mcheni Mwenyezi Mungu haqqa tuqatih. Inavopaswa kumcha Mwenyezi Mungu. Kutajwa inavopaswa ni kwamba Muislamu anaweza kupenda amali fulani fulani kwa namna fulani fulani lakini akawa katika kumlenga Mwenyezi Mungu katika takwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndoakasema si tu kwamba amumche Mwenyezi Mungu lakini mumche Mwenyezi Mungu katika ele right context vile ninavyopaswa kwa in proper way ninavyopaswa kumumcha Mwenyezi Mungu. Na kumcha Mwenyezi Mungu naopaswa kumcha Mwenyezi Mungu ni katika uzazi wake ni kuyabeba yote yele ambayo Mwenyezi Mungu katuamrisha na kuyaacha yote ambayo mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume katika taza kama lewosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa ma'atakum rasuli fa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu yale aliokupeni mtume yachukweni yapokeneni na anatupa mtume si yake asidi ni ya Mwenyezi Mungu na yale aliyotukataza basi tuyaache hivyo, utaona Mwenyezi Mungu kahimiza takwa na akahimiza kwamba ile takwa yenyewe iende katika hali ambayo inavotafikana. Kusemwa kule maana kuna takwa ambayo watu wanaweza kufanya lakini kwa haikukaa sawa. Kwa hivyo itakuwa takwa ile ina mapungufu. Na utaona Mwenyezi Mungu Mwenye Subhana wa Taala aka akatumia lugha kama hizi hembali bale ndani ya Qur'ani yani kulifanya jambo linavyopaswa lifanywe kwa usahihi wake. Wajahidu fillahi haqqi jihadi. Mwenyezi Mungu asemwa na kujanieni katika njia ya Mwenyezi Mungu katika udhati inavotakikana ile jihadi yenyewe. Atatumia neno ile la haqqi jihadi. Wama qadara Allah haqqi qadari. Akumpa watu haki yake Mwenyezi Mungu na nafasi yake anapostahili kuwekwa mifano wa kadhaa kama hiyo ipo. Kwa hivyo swala hapa ni swala la takwa. Na Mwenyezi Mungu akafunga ndani Qur ya Qur'ani anazungumza mambo mbalimbali na mbali, kisha akasema walaaqubatul muttaqin. Mwisho mwema wataupata wale wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. vile vilevile Mwenyezi Mungu walaqad wa su'ina alladhina utu lkitaba min qablu wa iyyakum anittabullah tuliwaahudia kwamba jambo hili itakuwa sio jambo geni wala kaduwaswaina لذين اوت الكتابه من قبلكم tuliwaahudia wale walio kitabu kabla yenu nyinyi wa iyakum na nyinyi vile vile fanya nini yaani litakullah ya, ya kwamba mumche Mwenyezi si Mungu kwa hivyo ndugu zangu wa Uislamu jambo hili ni jambo kubwa na ndio jambo lenye ufanisi na si tu kwamba ni jambo kubwa lenye ufanisi lazima tulijue tu linafanywa vipi kwa sababu Mwenyezi Mungu asingelifunga kwamba mumke Mwenyezi Mungu inabopaswa kumcha ila kuna namna ambayo watu hukosea. Huu ni katika muktasar katika suala hili la kumcha Mwenyezi Mungu ambayo leo dunia nzima wakati kama huu au unaofanana huu katika swala kama ya Ijumaa wa Islamu swala hili tunahimizwa. swala. Dugu zangu wa Kiislamu tumeingia katika mwezi huu katika hisabu ya kimiladi ni mwezi wa tatu ambao leo ni tarehe moja ndani ya mwezi huu siku mbili baada ya leo yani tarehe tatu Machi kwa hesabu ya hesabu hili ya, ya, ya kebenda hii ya, ya, ya kizungu ya kiroma ndiyo siku ambayo kulitokea janga kubwa msiba mkubwa na mtihani mkubwa kwa umma wetu yao mnuaasiri ilikuwa ni siku ngumu ambayo tangu kutokea janga hilo mpaka leo umma wetu uko bila ya mchunga uko katika hali ya unyonge upo katika hali ya udhalili upo katika hali ya mazila na unyonge kulitokea nini tarehe tatu Machi mwaka 1924 ambayo nadhani karibu miaka tano sasa ndio siku ambayo yale mabaki mabaki ya dola ya mwisho ya Kiislamu Khilafa Uthmania yaliondoshwa ya iliangushwa ndio siku ambayo dola ile ilimalizika kuangushwa rasmi na kutangazwa rasmi ndani ya makao makuu ilikuwa uturuki kwa madola ile imeangushwa jambo hili ni msiba mkubwa kwa umma wa Kiislamu kwa sababu wanaviuni wote wakubwa wanakiri mpaka wengine wakasema kwamba ni ummul fara'id kwamba dola ni ndio mama wa faradhi zote kwa sababu dola ndio inayodhamini imani inayolinda sheria inayolinda hata ile ibada yako binafsi ile kufunga lao uko chini ya Kiislamu utalindwa ile saumu yako ukitoka pale nje utakuta mtu anatembea uchi na yule ambaye anakula mchana atashughulikiwa ambaye yule ndio atakoshawishi wewe kula mchana itafunga mikahawa kwa Ramadhani kwa hivyo wanaviona wakasema wakafika hadi wengine wakasema kwa hindi, jambo dola khilafa ni umu faraidi Ndiyo mama wa faradhi zote kwa sababu Ndiyo kivuli cha kuja kufunika zile faradhi zote na kuzidhamini usalama na kuzilinda kwa hivyo mwaka tarehe tatu afwan tarehe tatu mashi mwaka 1924 makafiri baada ya njama za muda mrefu wakafanikiwa kuangusha dola ya khilafa uثمانia ambayo ilikuwa makao makuu yake uturuki. Na kuanzia hapo tena mpaka hii leo hakuja patikana dola ya Kiislamu ya kuweza kuunganisha Waislamu katika kalima la ilaha illa Allah katika bendera moja na baada ya hapo Waislamu makafiri wakawafanya wanavyotaka wakazigawa zao, wakaweka mistari na wetu wa mipaka. Ukaona leo Muislamu anateseka ndani ya Syria, anakimbia, anakwenda kufa pale mpakani mwa Lebanon ambao wale mpaka mpaka 1940 katika miaka 40 ilikuwa ni sehemu ya ile le Syria. Lakini nilijojwa ule ndani ya ule ugongo kwamba hawa ni wale Banun na hawa ni wa Syria. Wakazijaza hizo fikra makafiri. Wakazijaza kwamba hawa ni wa Saudi na hawa ni wa Oman. Lakini ukija ukiangalia makabila aliko huku ndio yako huko. Wakajaza kwamba hawa ni wa Oman hawa ni wa Yemen na watu wamepakana na makabila utakapo kukuta mengine ni yale yale yako huku na huku ambao makabila ya Kiarabu ni tofauti na makabila ya Kibantu. Makabila ya Kiarabu huwa ni ndugu Wewe ukimjua kwa mfano useme Bahresa, ukimjua hapa Bahresa, utakapomuona popote duniani kuna mtu kabila yake ni Bahresa, asili wa mwisho wanakutana makabila ya Kiarabu muundo yake uko ya hivyo. Makabila ya Kibantu ni watu walio eneo moja, wanazungumza neno linalofanana ataambiwa wao ni wanyamwezi. Lakini makabila kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa ya Kiarabu wanakuwa ni ndugu yule babu wa mababu wanakutana pamoja. Kwa hivyo makafiri waka, wakafanya mambo kama hayo, katora hiyo mistari na wa mipaka. Wakatengeneza adui baina yetu. Na leo ukakuta nchi za Kiislamu, Saudi na wauwa wa ndani wa ya Yemen, Iran Akishirikiana na Uturuki na wao Waislamu wa ndani ya Syria Hali ni kama hiyo. Kwa hivyo tarehe 3 Machi mwaka 1924 ndio ikawa mwisho wa kuwepo ile dola ya Khilafa Utmania ambayo ilikuwa dola ya mwisho ya Kiislam. Dugu <coughs> zangu wa Kiislamu hali hii ilifika vipi? Fika, Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ndiyo aliyekuwa kiongozi na ndiyo aliyounda serikali ya mwanzo baada yake yeye wakapatia mahalifa waongofu mambo Ma yalikwenda uzuri hata kama kulikuwa kutokezea migongano kati wa e, wa khilafa ya ya ya sanali lakini na maharibiko makubwa kama hayo yaliyokuja baadaye lakini kadiri siku zilivyokwenda kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu anasema wala ya zaluna yuqatilunukum hatta yaruddukum an dinikum inista'u hawa sowasha kwa lugha ya ki ule kivumii zala ni kwamba hicho kitendo mtu haachi wala yazaluna yaani hawatowacha makafiri mpaka يوم القيامه yakasiluna kukupigia nini vita mpaka wakutoe ni katika duniani. Ikiwa hawatoweza kuwatoa watafanyia vitiwi kuwachanganya. Kwego, kwa hivyo utaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anakata roho yuko mgonjwa kitandani kwa kufahamu aya hii alichagua kijana mdogo kabisa Usama bin Zaid akamwambia nataka uongoze jeshi ukawapiji wa Roman, makafiri sio vile zinavyoambia kwa kwamba jihad ilikwisha mtume yuko kitandani anapeua jemadari jema mtu mdogo mpaka wale masahaba wakwaambia Rasulullah mtu mdogo tenaambia acha huyu ndo atakayefaa aka wakati ule mtume anakataro kwa nini basi? kwa sababu mtume anajua kwamba vitimbu vya maadui ni viendelevo alipokufa tumtume vitimbu vikazidi kuja juu wapo wengine wakamkata kabisa Said na Abubakar wapo wengine wakaritaki kamwe wakaingia ni kafili Said na Abubakar akapambana nao kwa nini kwa sababu tuona la maadui ni swala endelevo basi hali hiyo ikaendelea Karne ya tano, wakatokea watu nekitoa naandika hawa wakatunga tunga hadithi za uongo ambao vile vile liko ni ajenda ya makafiri kuachanganya waislamu wanazuoni wakubwa za zamanile wakapambana ndo ikaja sasa ile ile taaluma ya kuzichambua hadithi ilianza hapo sijulikani hadithi hii inasotwa silsila ya ukiaji mpaka zikaeitwa hivi pembeni si kwamba walikana wao waislamu aah walikuwa ki watu na hii hali ilikuwa inakwenda wakaweza sawa lile kulieleka sawa leo tukisoma hadithi ile hadithi yanatajwa mtu mmoja wa pili wa tatu wa nne mpaka wangapi kwa sababu waliona kwamba kuna watu wanatunga hadithi za uongo kwa hivyo mapambano ya makafiri yalikuja katika upande wa kijeshi lakini yakaja katika upande wa kuvichezea hizi hizi vitabu vyetu Qur'ani hawawezi kuchezea lakini wakaingilia hadithi Qur'ani wakachezea katika tafawili tafsiri tafsiri hugeuza geuza kwa hivyo hali ikaanza katika hali kama hiyo kwa ya. Tano, ukaanza hali ya mdororo na kuingia ingia vitu kama hivyo lakini kadiri siku zilivyopanda ukawa kuna mporomoko tofauti na ile aliyowacha Mtume na makhalifa wale wa mwanzo kadiri siku zilivyokwenda dola ilikuwa ipo lakini kawa kuna kiasi fulani cha mporomoko waislamu waliofungua miji mbali, mbali katika nchi kama za India na sehemu mbalimbali wakaathirika na falsafa za za kigeni kama za kihindu ikaingizwa mambo haya ya usufi kupita mipaka yani muislamu ili ili wewe upate pepo ziki katika dunia ito. hii ambao hii ni falsafa za hindu kadiri wewe unajitieziki katika dunia hii mpaka utakasema kwamba ile kuweka siraka ile ni kwamba ni sunna ya mtume ah yani kila muislamu ukijitiaziki wewe pepo ipo karibu haijafundishwa hivo ukiwa una uwezo kula vizuri ba vizuri tume sallallahu alaihi wasallam katika hadisa anasema mambo manne ni katika saada analeta furaha kuwa na Kuwana, kipando kizuri nyumba yenye wasaa kupata yao katika mji wako sasa muislamu ili falsafa zikaja kuwafanya waislamu wawe ni watu hao, ni wa kujitia ziki hata we kama una uwezo kumiliki kitu utembee kwa miguu hapa mpaka mbagala kwa sababu gani ziki wewe ndo Wako wewe ndio fumbo karibu. Ufahamu kama huko katika falsafa za kihindo ambao Uislamu anafungua ile miji asili wale wana, wana dini nini zao zina, zina, zina falsafa hizo za Kihindu. hivyo kuna falsafa za kigeni zikaingia, kaingia falsafa za Kigiriki. Ya, yaani Muislamu anahoji vitu ambavyo havihoji. Hii ni tabia ya Wagiriki. Na ndio maana ukisoma katika historia wana falsafa wale Plato ni Wagiriki. Wa tabia yao ni kuhoji vitu ambavyo hata vingine havina asili ya kuhoji. Muislamu hahoji kitu cha imani ukimwambia Mwenyezi Mungu yupo hatakuhoa hatakani ahoji yuko wapi a a dalili za kuwa yupo yupo zinatosheleza kumfanya yule Muislamu kuamini malaika wanasura gani wana gani hivyo vitu havipaswi habi, madhabu ushaambiwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake kwamba kuna viumbe vinaitwa malaika sema sami'na wa atana. hivi sio vitu vya ya kiimani vya kuhoji afi haya yakaanza kuingia na waka wakaibuka katika waislamu wakaanza kuleta mijadala ya vitu ambavyo asili hazikuwa havikupaswa kuleta mijadala. ikawa ni athari ambazo zinaforomosha ule ufahamu wa waislamu na kuingiza fikra ambazo za kimaajabu ajabu Haikuwa hivyo tu katika upande wa utawala walipochukua kama ambasia mpaka kama khalifa nao Ikawa kuna ugomvi baina ya wawazi baina ya watawala wa Kiislamu mpake katika mahala kama hii utawala wa abasiya khilafa abasiya katika pande yule kwa kitawala Spain atajitenga kama sehemu yake hali hii sasa ikawafanya makafiri kuona kwamba hawa jamaa wana wana Wanatoka so katika msingi wao ambao asili katika uislamu anatakiana dola iwe moja mtume alisema idha ba'i li khalifataini so taqtulu al-akhar min huma wanataka kupewa Vya uti makhalifa wawili muweni aliyefuata yani uliyoanza to khalifa huyo aliyokuja baada ya pili hafai. kwa hivyo uislamu walihifadhi umoja wao lakini kadiri siku zilivyokwenda ukaingia na ubinafsi kwa hivyo ikawa sasa huku kuna dola na kule kuna dola ikawa sasa badala ya kuwa kuna dola moja ambayo ina miji ya makafiri wakawa sasa ni migongano ya ndani ikapoteza nguvu hali hiyo ikaenda wakati huo watawala wa mamluk, wakafanya kazi kubwa kupigana na hao makruseda waliokuja kuvamia dunia ya Kiislamu lakini wakaidogosha lugha ya Kiarabu hawakuipa nguvu na Uislamu huwezi kuelewa kama ufahamu lugha ya Kiarabu na hii kavive katika feedback yetu ikazaheshka nani, nani dhaifu katika katika madola ya Kisdola ya Kiislamu hatimaye ilipofika katika saba, makafiri wa kimagharibi wakapata nguvu zaidi. Kwa hivyo kwa vita vyao viko vya zaidi, kuliko vile vita vya nyuma walivyokuwa wapiga wa Islam na, na watu wengine mbalimbali. Vita vya baada ya mfumo wa kibepari juu vilichukua katika sura ya ambayo ya mikakati ya hali ya juu kabisa. Ambayo tena baada ya pale wa Islam hatu kutoka tena. Kwa hiyo tukakuta kwamba Khilafa Uthmania ipo na madola ya, ya magharibi yanakuja njoo kwa science na teknolojia na na na ufahamu katika upande wa kifikra wa khilafa ile ilikuwa iko chini basi ikaenda ikaenda wakatumia mbinu mbalimbali. Wakaanza kupondisha fikra za azabu Waturuki wanawaeleza kwamba nyinyi bwana nyinyi mna historia yenu na mambo yenu kwa nini mnabeba mzigo wa Waarabu. Wakaenda kwa Waarabu wataambia nyinyi Waarabu kwa nini mnatawaliwa na dola ambayo iko Uturuki, Wakatia fikna kama hizo. Kwa hivyo baadhi ya mbali mbali za za, za, za, za dola ikaanza kukatika kuwatumia vibaraka vile vile katika waturuki na kuwatumia vibaraka katika waarabu wakiwemo Ibni Saudi hawa wa tawala na na Sharif Hussein ambao watu wake ndio hao na tawala Jordan Mwisho makafiri wakafanikiwa dola ile kuitikisa na kuiondoa katika mstari kwa kupitia hawa vibaraka. Ibni Saudi ambao baadaye hawa ndio katika zawadi yao kati wa pande lile linaoiga leo Saudi kuwa na nchi nyacho Saudia wakati wapande ile baada ya kufanya usaliti mababu zao ikawa ndo zawadi yao na hao wa Jordan Sharif Hussein mababu zao baada ya kufanya usaliti na wakapewa kijipande kile kwa hivyo dola ya Kiislamu ikavunjwa chini ya usimamizi wa Mwingereza akishirikiana na madola mengine ufaransa urusi utaliano wote makafiri Mwenyezi anasema tasabhum jamia wa shata katika upande wa kuapija wa Kiislamu wanaungana katika upande wa maslahi yao kila mmoja na yake lakini wakikabiliana na Waislamu wote wanaungana Kwaiko, marka miya November, miya mkubo, kwa hivyo ilipofika mwaka 1922 Novemba 1 na mbili, Mweingereza alifanya mkutano mkubwa wa Zionist Conference katika mkutano ule akatoa masharti matatu makubwa kwa Uturuki ambao alikuwa kisha mkabili, kibaraka wake ambao hata ushawishi mkubwa japo khalifa yupo huyo alikuwa kama mkuu na ushawishi mkubwa akasema nataka Uturuki ili itambulike kama nchi rasmi kwanza waondoe filafa la kwanza wamfukuze khalifa alafu wampilisi kabisa kila alicho nacho yuleikuwa ni maagizo ya Mwingereza katika mwaka 1924 na waziri waona wa, wa mchezanje ndiye alisimamia mkutano wa Lord Carson baada ya miaka miwili yule atatuk ambayo alikuwa ana nafasi jeshi akafanya maarifa akawa na ndani ya siasa akayatekeleza yote haya matatu kwa hivyo tarehe tatu, March mwaka 1924 Khalifa akaondoshwa akafilisiwa na ile filafa kabisa kati marufuku na ikatangazwa rasmi uturuki kwamba ni dola huru ambayo haiongozi hai tena kwa misingi ya kidini si hivyo tu ule uadui wake nasili, ata na asiri hata tuki alikuwa na damu ya kiyahudi. mpaka hizi kofia alipiga marufuku Kiarabu marufuku hata adhana alitaka ziadhimiwe kwa kituruki kwa hivyo dola ya Kiislamu ikawa imemalizika kuanzia pale mwaka nne. Lord Carson huyu aliyokuwa waziri mambo nchi za nje akawa akaingia ndani ya bunge la House of Command ndani ya Uingereza akawataka sasa wabunge wale waunge mkono hatua ya Uingereza na kazi aliyoifanyalea kukunja kilafa waitambue sasa dola ya, ya Uturuki kwamba ni dola ambayo ina uhuru sasa haina mambo yale Kuna wabunge wakapinga wakasema tusuitambue dola hiyo Akasema maneno makubwa ya kihistoria katika kuwaliwaza na kuwafahamisha Lord Lotkara hivi tunasoma maneno kwa kizungu na ya kizama. Akamwambia ndugu zangu The situation now is that hali sasa ikao hivi. Tiki is dead Uturuki imeshafufa. And will never rise again na haitoibuka tena. Kwa nini Because we have destroyed His moral strength. Tumesharibu tumeshavunja ile nguvu yake ya dhati. Ninguvu gani? The Caliphate and Islam. Uislamu na Khilafa. Yaani wale jamani itambweni inchi siyo mnaufikiria siyo ile uturuki ya zamani. Koepo ndani ya bunge akazungumza maneno haya. Jamani hii dola sasa tumeipa mashariki. Je, ndio wale somia yale mashariki lewataje ya matatu? Uturuki ukaitekeleza chini ya uyo kama hata tuta kwa kibaraka wao. Baada ya kutekeleza ile, akapeleka muswada bungeni bunge la Uingereza rasmi litambue nchi ile. Na akasema sio uturuki ile mnayoyojua ya zamani ile kwa dola ya Kiislamu. Tumeshakata kabisa ule mzizi wake ambao ni khilafa pamoja na uislam. Haya ndio maneno aliyosoma Lord Carter mpaka leo. Ukiingia tu ndani ya Google ukiiandika ushanifarm statement yake aliyosoma kuhusu khilafa itakuja pale basi makafiri hawa waka, waka dola hii na kuanzia pale mpaka hii leo tunaishi katika maisha kama haya hakuna dola ya Kiislamu hakuna wa kila mmoja anaona ajenda ya nchi nchi yake viji nchi vidogo vidogo sijui 50 na ngapi za Kiislamu ambazo asili vyote vilipaswa na kiongozi mmoja tuunganyishe rasilimali zote ikiwa ni mito mikubwa ikiwa ni rasilimali watu ikiwa ni maadini zote ziweze kuwahudumia umma wa Kiislamu lakini baada ya kuangusha tumebaki katika hali kama hii ya qul qauli hadha wa astaghfirullahi walakum <coughs> الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمستقين ولا عدوان الا على الظالمين ثم صلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد رugu zangu wa Kiislam kashika tukio hili tuna mafundisho kadhaa ambayo tunayapata tukio ambalo litokelea tarehe 3 Mach 1924 la kuangushwa dola ya mwisho haraka haraka tunajifundisha nini tunajifundisha unyeti wa dola ikiwa kafiri Lord Cousins huyo kaweza kuzungumza mbele ya bunge kwamba uturuki imemalizika kwa nini basi akasema tumeshavunja khilafa na tumeshavunja uislamu akaunganisha kwamba khilafa na uislamu kama ni kitu kimoja leo kuna waislamu akwambia wa ha hakuna haja ya khilafa kafiri huyu ni kafiri anaelewa kwamba roho ya waislamu ni dola waislamu wale ambao wameanza kwa kuisahabambia hakuna dola kufu aidia kumswalini munde kusubiri na na ramadhani mfunge Ka huyu ni kafiri lakini kafiri anayejua mfumo anafahamu tarehe yetu tarehe ya umma wa Kiislamu haikuja juu kwa hivi bilikuja juu kwa sababu ya dola dola ndiyo ambayo ilichunga heshima hiyo dola ya khilafa licha ilichia kwamba ilianguka kifikra lakini iliweza kugonga mpaka milango ya Vienna kufungua kuweka nchi mbalimbali chini ya dola ya Kiislamu sema kwa sababu haikuwa ikiwajenga wale raia kwa fikra ilipokuja kuanguka wale haraka haraka wa karubi lakini ilifanya kazi hiyo Uislamu umefika maeneo mbali, mbali kwa sababu ya dola ya Kiislamu ukahifadhi sheria zake kwa sababu ya dola ya Kiislamu kwa hiyo tunajifundisha unyeti wa suala la dola kwa Uislamu hilo la kwanza la pili tunajifundisha mfumo wote unahifadhiwa na fikra Waislamu walipoanguka fikra katika kumfahamu ule islamu wao wa unapo kufahamu, kufahamu basi dola yao ikaanguka. Wewe hata uwe na rasilimali mali kiasi gani ikiwa ufahamu wako uko chini rasmi haiwezi kukuinua. Vitu vitu hivi. Maana ni sasa na mtu mdogo ukamwita papa ukamwambia chukua hizo milioni tano. niambiye atakanya chamaana kwa sababu sikra yake iko chini. Sasa mali ya mwanadamu kwanza yapatikane mapinduzi ya fikra. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasema inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Mwenyezi Mungu habadilishe iliko watu mpaka wabadilishe wao yaliomo ndani ya nafsi zao, ni ufahamu wao kwanza. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaona miaka yote aliyokuwa maka alitumia intellectual method yani fikra ya yani njia ya kuinua watu ufahamu wao wafahamu uislam ni ya haki wafahamu kwamba uislamu utashinda wafahamu kwamba sheria ni ya Mwenyezi Mungu aliwajenga hivyo kabla kupigana vita yeyote vita alipigana wakati ya na dola sawa lakini kabla ya hapo alijenga ufahamu wa wa, wa, wa hali kama hiyo kwa hivyo watu wote kuinuka kwanza jamii yote kuinuka mfumo wote kuinuka ni kuinuka fikra ile fikra ndio itakokufa wewe uone unaptafuta kitu Uingereza ukiangalia ni mpuni kidogo lakini kimetawala robo tatu za dunia. Kwa nini basi? Walikuwa wana fulani wale raia wao na wale viongozi wao kwamba wanahitaji wapate rasilimali wajenge nchi yao. hivyo fikra hilo ikawafanya sasa wasafiri kila mahala, wahodhi, wahodhi, wahodhi, wakusanye kwa ajili ya nchi yao. Na jambo la mwisho tunajifundisha uislamu haushindwi lakini waislamu wakizembea washindwa. Haya matukio yote haya tulioshinda ni sisi au kujishinda Uislamu. Ku uko safi vile vile ni kitu kiko safi pale. Wewe mbebaji ikiwa huna mikakati. Ikiwa mzende, ikiwa utaregea regea, utashindwa wala haujishinda -ha Uislamu. Umeshindwa wewe. Sasa na ukafiri uko una mikakati na mipango yao utanifahamu, utasonga mbele. Leo ukiangalia historia ya nchi kama Marekani, ndugu zangu islamu. Marekani mwaka tisa, na sita, ilipata uhuru wake kutoka kwa Muingereza. Ili, ili, nayo ilitawaliwa na Mwingereza. Lakini leo ikafanya kazi dole ile. Wakati ule wakapigana vita vya wao kwa wao mwaka 1950 si, michache baada ya uhuru. Inaitwa American Civil War. wakauwana wao kwa waMarekani. Wakati kamili wakasema tuwache tujenge nchi yetu. Leo Marekani iko juu hata kuliko yule wale ambaye Marekani. Kwa nini basi? Walikuwa na malengo. Kwa hivyo sisi Waislamu tukizembea, tuki nini tutashindwa, lakini haushindi Uislamu. Kwa hivyo matukio haya ni kwamba Waislamu ndiyo ambao walizorota, Uislamu hauzorota. Walizorota kubeba ile ajenda yao ya Uislamu. Kwa hivyo makafiru wakachukua fursa okapeleka ajenda yao ya ukafiri. Kwa hivyo leo Uislamu utaendelea kuwa safi vile vile. Upo ndani ya chumba dhahabu iliyoko chumbani kama hutoitoa, ukaipeleka barabarani ukaipeleka dukani hakuna mtu ambaye atakua atajua kwa hivyo ni inabakia na usafi wake pale pale uzembe unao wewe ambaye una, ewewe, amba una zahadu, lakini hujui thamani ya dhahabu kwa hivyo matukio haya ya kushindwa kuangushwa si kwamba ulishindwa uislam. Uislamu ah Uislamu haushindwi lakini tumeshindwa sisi kwa sababu ya uzembe inna allahu malaikata hu salluna ala nabi ya alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما بركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا وسعت كل شيء رحمتك وعلمك فقر للذين تابوا واتبعوا سبيلك قيم عذاب الجحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا ولهالبا ولامهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك ارحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وادل شرك والمشركين ودمر اعدائك واعداء الدين ودمر اعداءك واعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه الناس عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبق يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر واقم الصلاه الله الله وجلاله الله تبارك الله الرحمن رسول الله يا يا الصالح يا البياض قال قام